ніякий, індиферентний, як кажуть науковці. А що трапилось? Спочатку в камері слідчого ізолятора його змусили лизати зад кримінальника після випорожнення. А в кімнаті для побачень на його очах караваном зґвалтували дочку. Рудольф Карлович стояв поруч, опустивши голову і прикривши очі. Сп... Спрацював принцип непоправності – Віддалі Христофору людину вразили на смерть, без пострілів і вибухів, що позбавляють життя. Але людина вже не хоче жити, точніше, не може. Це як зламаний бутон і невідірваний, і ще живий, а от отв'яний і швидко-швидко зсихається. -швидко Ми ось тут з вами обідали, весело балагурили, а в цей час відбувається пекальна деформація скрізь. «Яка муха тебе вкусила?» – глухо запитав Лищинський. «Розвів тут пасимізм. Утім, може ти маєш рацію? Повинен же хтось це аналізувати, щоб якось із цим боротись? Ну, що я тобі скажу? Ти от дивуєшся, чому я не зламався, не збожеволів, не забухав, а твій знайомий письменник загнувся. Рецептів немає. Ступінь, міра, межа, деформації, або, як ти ще кажеш, принцип непоправності – у кожного свій. От пам'ятаю, на Далекому Сході був випадок. Засудженого злодія засунули в трубу споруджуваного газопроводу і заварили вхідний отвір. Щоб витратись з труби, Канту довелось подолати, точніше проповзти з десяток кілометрів. Коли через тиждень злодій виповз, він був закінченим ідіотом. Його довго лікували психіатрів, але колишній душевний стан повернути не змогли. Чувак панічно боявся темріві, вузьких місць, від вигляду труб з ним траплялася істерика. Під час чергового нічного кошмару нещасний викинув з вікна четвертого поверху. «А хто і за що заварив його в трубу?» – зназав плечима Христофору. «Свої ж і заварили. Верхівка тюремного світу ревно стежить за чистотою своїх рядів і за дотриманням субординації. Кожному визначене своє місце – Якщо який-небудь фраєр візьме на себе повноваження злодія в законі, його швидко зніють з п'єдестал і покарають, щоб надалі не кортіло. Таких вискочок називають сухарями. І не дай Боже, з'явиться де-небудь самозванець. Людина ні звідки. Такі довго не живуть. А ось тобі другий випадок. Є під находкою колонія, ну дуже суворого режиму. Одного разу з території зони зникли заступник начальника колонії, і гребіжник-рецидивіст, якому залишилось досиджувати 12 років. Хоча охорона бачила, як офіцер після закінчення робочого дня самотою вийшов через головний вхід. Тривалий час вважали, що він якось допоміг утечі кримінальника. Через два місяці загадка відкрилась. Під дощетою підлогою одного з бараків випадково знайшли роздягнений знівичений труп, що у холодризі замерз. Лише за допомогою експертизи його ідентифікували як зниклого офіцера Ветекан. Цей заступник Кума всерйозь дістав запального вуркагана виховною бесідою, за що й одержав від останнього заточку в серце. Потім кримінальник одягся у форму офіцера, зняв з нього скальп разом з волоцем і шкірою обличчя, натяг на себе, в подобі вбитого мента залишив колонію. І що найцікавіше він не збожеволів, а жив собі по повній програмі, в ресторанах веселився, дівок мацав ніжно, без усякої жорстокості, і навіть був зворушливо спостерігав, як діти граються в пісочку. Брогоді, досить! рубонув повітря Костянтин Михайлович. Ось те, як сказав, нагадав Лешинський, як важливо серед скотів не оскотинитись і життя людське цінувати понад усе. От і вирішую, як виконати цю сизифову працю. Адже, як зазвичай буває, для того, щоб вівці були ситі, треба, щоб вовки були биті. Наступного дня точно о 16 Христофоров на своїй реношці з'явився з Рудольфом Карловичем. Поїхали двома машинами. Лещинського цього разу супроводжували Іван і Бернацький. Презентація виставки народного художника і лауреата міжнародних премій Івана Дем'яновича Козенця Лещинський йому навскидку більше сорока років не дав, минула за стандартною схемою, виступив голова Київської організації спілки художників України і вже з ним мистецтвознавець і колеги художники. Промови були прісними і компліментарними. На Лещинського вони не справили жодного враження. Присутніх запросили на вельми скромний фуршет, і Лещинському стало не по собі від такої ощадливості. Він щось шепнув Бернацькому, той кудись зник, і за хвилину. за хвилин двадцять на шведському столі з'явилася різноманітна закуска, вина, масандра трьох сортів, і коньяк. Художника така метаморфоза, звісно, збентежила. Але Бернацький м'яко поклав йому руку на плече і з дитячою посмішкою делікатно мовив так треба, не переймайтеся, це спонсори. Лещинський тим часом ходив по і розглядав полотна. Це був чистої води реалізм-імпресіонізм, але пензель який? Рудольф Карлович навіть про бубоні захоплено собі підніс. Магія, просто магія. А вже ж, підтвердив Христофоро, який хвостиком ішов за ним. Це магічний реалізм, що не має нічого спільного з фотографією. Від цих картин щемить серце як на вершині гори, коли внизу простягається земна краса, і ти відчуваєш, як стілюєшся від хвороб, й іншого життєвого бедламу. До речі, Іван Дем'янович запрошує після виставки найближчих друзів на сабантуйчику майстерню. Поїдете? Звичайно. Тим часом Борис Бернацький активно спілкувався. Він мав унікальну особливість обволікувати чарівною привабливістю – Притом у співбесідника незмінно виникало відчуття, що вони віддані знайомі. Але те, за яких обставин відбило знайомство, його право не згадати. Крок за кроком Бернацький вибудовував цілісну картину. Та ось світська тусовка закінчилася, і народ почав розходитись.